Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 21. Через крайню межу. День, яким закінчувався тиждень милосердя для Теда Бомонта, більше нагадував липневу, ніж червня. Тед їхав свої 18 миль до університету штату Мен під небом кольору димчастого хрому. Повітряний кондиціонер Субурбана працював на всю потужність. За машиною Теда наполегливо тримався темно-коричневий плімут. Він не підходив ближче, ніж два корпуси, але й не відставав довше, ніж на п'ять. Він рідко дозволяв якійсь машині втиснутися між субурбаном і собою. Якось на перехресті біля шкільної зони у В'язі, якийсь водій спробував це нахабно зробити, але плімут легко його одразу обійшов. Якби не ця дивовижна простота і легкість у поводженні за кермом, то охоронець Теда просто натиснув би синю кнопку на приладовій шкалі в автомобілі. І кілька миготливих вогників на даху плімуту заспокоїли би будь-якого порушуючого правила дурня. Тед керував переважно лише правою рукою, використовуючи ліву лише у випадках абсолютної необхідності. Рука зараз була набагато краще, але, як і раніше, диявольськи боліла при будь-якому його необережному або занадто різкому русі. Він не раз ловив себе на підрахуванні останніх хвилин, останньої години до терміну, коли йому можна буде прийняти чергову пігулку Перкодана. Ліз не хотіла, щоб він їхав до університету сьогодні. Та й охоронці теж поділяли її думку. Їх мотив був простий. Їм не хотілося дробити свою охоронну команду. Що стосується Ліз, то її мотиви були набагато складнішими. Вона посилалася на його рану на руці, яка могла знову відкритися під час роботи за кермом. На словах, вона цього дуже побоювалася. Але те, що було в її очах, говорило зовсім про інше. Там був Джордж Старк у її очах. «Якого біса ти забув там? Що тобі треба там робити сьогодні?» Це питання постійно зривалося з її губ. І тед самому собі повинен був на нього також відповісти. Семестр закінчився, а він не викладав на літніх курсах перепідготовки. Зрештою, він вирішив зупинитися на додатковому курсі для студентів-відмінників. 60 студентів подали заявки на вступ на цей курс із письменницької творчості. Це було вдвічі більше, ніж у минулорічний осінній семестр. Але навіть ці студенти не підозрювали, що занудливий Тед Бомонт і розв'язний Джордж Старк – одна і та сама особа, що набридла всім викладачам та студентам факультету англійської мови. Тому Тед вирішив сказати Ліс, що бажає переглянути всі заявки і скоротити кількість слухачів з 60 до 15 максимум, який він може взяти в навчання. І те, мабуть, на 14 осіб більше, ніж кількість студентів, яку він реально міг чогось навчати. Вона, звичайно, поцікавилася. Чому цю справу не можна відкласти хоча б до липня і нагадала йому? Теж, звісно що минулого року він займався тією самою справою у середині серпня. Тут він послався на подвоєння числа заявок, а також дуже тонко помітив, що не хоче, щоб його літня лінька перетворилася на погану звичку. Нарешті вона припинила протестувати, не тому, що його аргументи були переконливими для ліс, як і сам Тед ясно усвідомлював, а тому, що їй ясно стало видно, що він вирішив поїхати, неважливо, хто і що йому не говорив би протилежне. Та вона і сама розуміла, що рано чи пізно, але їм доведеться виходити зі свого добровільного ув'язнення. Ховатися в будинку, доки хтось уб'є чи схопить Джорджа Старка, було не дуже приємним вибором. Але її очі були, як і раніше, сповнені безпорадного страху. Тед поцілував її та близнюків, а потім швидко поїхав. Вона виглядала так, ніби ось-ось заплаче, і якби він був ще вдома, йому довелося би там залишитися. Звичайно, насправді причиною були не студентські заявки. Причиною була крайня межа. Він сам прокинувся сьогодні вранці, сповнений тужливого страху та жаху. Джордж Старк дзвонив увечері 10 червня і дав Теду рівно тиждень для початку роману про броньований автомобіль. А Тед так нічого й не зміг зробити. Хоча з кожним днем йому було все ясніше, як виглядала б ця книга. Йому навіть вона снилася двічі за цей тиждень. Це було приємним відволіканням від вже набридлого кошмару, порожнього будинку і речей, що вибухають в руках Теда. Але цього ранку першою його думкою було «Крайня межа. Я перейшов крайню межу». Це означало, що йому треба говорити з Джорджем ще раз, як би йому цього не хотілося. Треба було з'ясувати, наскільки сердитий Старк. Ну, він припускав, що вже уявляє собі відповідь на це запитання. Цілком умовірно, що Старк дуже злий, розлючений дощенту, І якщо Теду вдасться намацати слабину в обороні цього старого лиса Джорджа Старка, який вийшов з-під будь-якого контролю, то й може якось помилитися і проговоритися. втрачаємо зв'язок. Тед мав якесь неясне відчуття, що Джордж уже про щось проговорився, коли дозволив Тедовій руці записати його зізнання в щоденнику. Якби Тед тільки був упевнений, що правильно тлумачить ці та інші слова. Тед мав ідею, але він не був певен. А помилка тут була надто дорогою, і ставкою було не лише його життя. Тому Тед і їхав до університету, до свого рідного будинку факультету англійської мови та математики. Йому не потрібні ці студентські заявки та їхні справи, хоч, звичайно, він і їх подивиться. А йому потрібен телефон, який не прослуховують і треба зробити щось там. і Він перейшов крайню межу. Опустивши лів руку, Тед подумав. Вже далеко не вперше за цей довгий тиждень, що телефон – не єдиний засіб, щоб з'єднатися зі Старком. Він уже пробував і інше, але там ціна була надто дорогою. Це був не просто жахливий біль від гостро заточеного олівця, що протикає руку або спостереження, як його тіло, що вийшло з під контролю, підпорядковується командам Старка, який здавався швидше приводом, ніж реально існуючою особою. Тед заплатив справжню ціну своєю свідомістю. Реальна ціна була пов'язана з прильотом горобців, жах усвідомлення, що тут працюють сили набагато потужніші і некерованіші, ніж сам Джордж Старк. Горобці, у чому він усе більше переконувався, означали смерть. Але для кого? Тед побоювався, що зможе викликати горобців, коли спробує знову увійти до контакту зі Старком. І він уже уявляв собі їхню появу. Він бачив, як вони прибувають у те містичне місце серед двох точок, з яких Тед і Старк рухаються на один одному. Те місце, де вони повинні схопитися до смерті за контроль над однією єдиною душею, яку вони поки що поділили. І Тед боявся, що вже знає, хто переможе у цій сутичці у тому таємничому місці. Алан Пенкборн сидів у своєму офісі в Касл Року, який займав одне з крил муніципальної будівлі. Він провів довгий, напружений робочий тиждень, але тут не було нічого нового. Раз літо прийшло сюди, все пішло як завжди. Порушення законності, починаючи з Дня пам'яті та до Дня праці – Давно став поганою традицією у мені. Цій землі відпускників. Вже була автомобільна катастрофа з чотирма машинами, що зіткнулися один з одним на дорозі n 17 п'ять днів тому. І п'яна бійка, яка забрала життя двох людей. Двома днями пізніше Нортон Брікс ударив дружину розпеченою сковородою, залишивши її лежати нерухомою на кухонній підлозі. Нортон по-різному колошматив свою дружину за 20 бурхливих років їхнього сімейного життя. Але зараз він, певне, був упевнений, що прикінчив її. Він написав коротку пояснювальну записку, багато на висловлювання, але бідну з погляду граматики, а потім покінчив рахунки із своїм життям за допомогою револьвера 38-го калібру. Коли його дружина, теж далеко не подарунок, нарешті прийшла до тями і побачила ще теплий труп свого незабутнього вчителя і наставника, вона ввімкнула газову піч і засунула туди голову. Парамедики із швидкої допомоги шпиталю в Оксфорді рятують її життя. Але навряд чи досягнуть цього. Дві дитини з Нью-Йорка вирушили в самостійну подорож з літнього котеджу їхніх батьків у Касл-Року, і заблукали в лісі, як казкові Гензелі Гретель. Їх вдалося знайти за вісім годин, на смерть переляканих, але все інше з ними окей. Джон Лапойнт, другий помічник Алана, далеко не настільки вдало відбувся. Він лежить у дому, отруївшись соком плюща, з яким надто довго контактував під час розшуку. Ще була кулачна бійка між двома літніми відпочиваючими через останній екземпляр недільного випуску «Нью-Йорк Таймс» у закусочній «Нен», а інша бійка відбулася на паркувальній станції в Мелоу тайгер Ще було три випадки пограбування магазинів та виявлення невеликого кубла наркоманів у більярдній. Абсолютно звичайний робочий тиждень у невеликому містечку влітку. Алан ледве встигав, присівши за стіл, випити цілу чашку кави, жодного разу не вставши з-за столу. І все ж йому доводилося знову і знову звертатися думками до Теда і Ліс Бомонт, до них і до тієї людини, яка полювала на них. Тому, хто також убив Гомера Гамаша. Але не раз дзвонив до Нью-Йорка своїм колегам-копам, і якийсь лейтенант Ріардон, напевно, вже озвірів від розмов з шерифом. Але вони так і не змогли відкрити там щось нове. Сьогодні в день в офісі шерифа була несподівано тиха та мирна атмосфера. Шейла Брікхем не мала нічого серйозного для передачі йому, а Норріс Ріджвік, як завжди, спочивав у кріслі шерифа, задерши свої ноги на стіл того шерифа. Але довелося розбудити його. Якщо Денфорд Кітон, перший виборний міський староста, зайде сюди і побачить цю ідилію, він може отримати розрив серця, хоча, мабуть, Кітон і не має такого органу. Для Норріса тиждень теж був не дуже легким. Йому довелося займатися очищенням від усього цього кривавого місива дороги Н-17, і він зробив цю збіса мерзенну роботу. Аллен зараз сидів за своїм столом і запускав тіні тварин на стіну, користуючись яскравими променями сонця, а його думки знову звернулися до Теда Боманте. Отримавши благословення Теда, доктор Х'юм з Ороно зателефонував шерифу і повідомив, що нейрологічні тести Бомонта виявилися негативними. Жодних ознак пухлини не виявлено. Подумавши на цю тему, Аллен повернувся ще раз до доктора Хью Прічарда, який оперував Теда, коли той був ще нікому невідомим хлопчиськом 11 років. Кролик прострибав по стіні. За ним пройшла кішка. Собака змінила кішку. Залишся це, це божевілля!» Звісно, це безумство. І, звісно, йому це треба залишити. Це просто через вікно в його бурхливій діяльності влітку в Касл-Року. Коли ви сильно зайняті, ви не можете думати, і іноді це навіть добре – не думати. За собакою з'явився слон, хитаючи хоботом, для чого Алан використовував свій мізинець на лівій руці. А чорти з ним сказав Пенкборн і підсунув до себе телефон. У той же час інша рука полізла в задню кишеню, щоб витягти звідти щось. Шериф натиснув кнопку автоматичного зв'язку з управлінням поліції штату Мен в Оксфорді і запитав диспетчера, чи на місці Генрі Пейтон із відділу карного розшуку. Виявилося, що так. Алан подумав, що, мабуть, і в управлінні сьогодні тихий день, коли Генрі опинився біля телефону. «Алан, що тобі треба від мене?» «Я хотів попросити тебе», – сказав шериф. «Щоб ти зробив мені ласку і зателефонував головному лісничому Єлоустонського національного парку для мене. Я можу надати тобі номер». Він глянув на папір з легким подивом. Він записав телефон на обороті візитної картки тиждень тому. А зараз його рука сама собою дістала її з товстого гаманця, куди він навіть не встиг зазирнути. «Єлоустон!» Голос Генрі розвеселився. «Це не там, де засмагають йоги!» «Ведмеді із мультфільмів». Ні, посміхнувся Шериф, це називається Джелістон. І жодні ведмеді тут не підозрюються у жодному разі. Принаймні, наскільки мені відомо, це сьогодні. Мені треба поговорити з людиною, яка перебуває там у літньому туристичному наметовому таборі Генрі. Я навіть не знаю, чи справді так це треба чи ні, але тоді я, напевно, заспокою свою голову. Це виглядає, як не доведена до кінця справа. «Це пов'язано з Гомером Гамашем. Алан переклав слухавку до іншого вуха і пробіг очима витягнуту візитну картку з номером головного лісничого. «Так», – відповів він, – «але якщо ти попросиш мене все пояснити, я виглядатиму як останній дурень». «Просто перечуття?» «Так». І Шериф був здивований, виявивши, що в нього справді є перечуття. Він навіть сам до цього не був упевнений. «Людина, з якою мені треба зв'язатися, це доктор на ім'я Юпрічард» який пішов на пенсію. Він там із дружиною. Лісничий, мабуть, знає, де вони, і, як я здогадуюсь, у наметовому містечку має бути телефон. Їм обом за 70. Якщо ти подзвониш туди, лісничий, можливо, передасть їм моє прохання щодо розмови з лікарем. Інакше кажучи, ти вважаєш, що головний лісничий Національного парку сприйме офіцера поліцейської служби штату значно серйозніше, ніж лайнового шерифа графства. «У тебе дуже дипломатичний талант називати речі своїми іменами, Генрі!» Генрі Пейтон радісно розреготався. «Я зроблю, чом би і ні. Але я тобі скажу ось що, Алан. Я зроблю тільки цю невелику послугу, оскільки ти не змушуватимеш мене поринати все глибше і глибше в це... Ні, це все!» – вдячно перебив шериф. «Це все, що я прошу. Стривай хвилинку, я не скінчив». Як ти розумієш, я не маю права користуватись нашою терміновою ВАЦ-лінією для подібних дзвінків. Капітан стежить за такими штуками, друже. І дуже суворо. І якщо помітить мене за цією справою, то поцікавися, чому я витрачаю гроші платників податків для твоїх забаганок. Ти зрозумів, що я маю на увазі? Алан зітхнув, здаючись. Можеш використовувати номер моєї кредитної картки, відповів Пенкборн. І можеш передати лісничому, я оплачу терміновий дзвінок у відповідь зі своєї кишені». На іншому кінці дроту була пауза, і куди більш серйозний Генрі нарешті запитав. «Це справді важливо для тебе, Аллен?» «Так, не знаю, чому, але так». Настала ще одна коротка пауза. Алан прямо відчував, як Генрі Пейтон пригнічує в собі бажання поставити запитання. Нарешті найкраща частина душі Генрі взяла гору у цій боротьбі. «Окей», – сказав він, – «я подзвоню і повідомлю головного лісничого, що ти хочеш терміново переговорити з цим Х'ю Прічардом у зв'язку з розслідуванням справи про вбивство у графстві штатмен. Як звати його дружину?» Хельге, «Звідки вони приїхали?» «Порт Ларемі, Вайомінг». «Окей, шериф, зараз найнеприємніше. Який номер твоєї кредитної картки?» Зітхнувши ще раз, Алан назвав номер. Велиною пізніше, парад звірів на стінці під сонячним промінням відновився з новою силою та енергією. «Цей старий, може, і ніколи не подзвонить мені, – подумав він. І навіть якщо він це й зробить, то навряд чи він зможе пояснити мені всю цю чортівню, щоб я спробував щось використати, та як він зміг би це зробити. І все ж Генрі має рацію щодо однієї речі. У нього є якесь перечуття. Про щось. І воно аж ніяк не зникло. Поки Алан Пенкборн розмовляв із Генрі Пейтоном, Тед Бомонд паркував машину на одній з факультетських стоянок за навчальним корпусом. Він виліз із машини, намагаючись нічого не зачепити лівою рукою. Якийсь момент він просто постояв на повітрі, насолоджуючись літнім днем і зовсім незвичайним умиротворенням університетського двору. Коричневий плімут стояв пліч-опліч з його субурбаном і два високі охоронці, що швидко вибралися з поліцейської машини, одразу відкинули всякі мрії про мир і спокій, які могли відвідати Теда, що стоїть біля тихої і величної будівлі. «Я тільки піднімуся до своєї робочої кімнати на кілька хвилин», – повідомив Тед. «Ви можете почекати і тут, якщо хочете». Він помітив двох дівчат, які йдуть прогулянковим кроком, ймовірно, до східної прибудови, щоб подати заявки на літні курси. Одна була одягнена у вітровку та шорти, а на іншій була майже неіснуюча міні-спідниця з розрізом, яку зміг би витримати лише чоловік з міцними нервами та серцем. Насолоджуйтесь пейзажем! Обидва охоронці з такою силою повернули свої голови за дівчатами, ніби в них замість шиї були якісь невидимі сторонньому погляду вертлюги. Нарешті старший з двох, Рей Гаррісон або Рой Гарріман, Тед не був упевнений, що правильніше. Повернувся назад до Теда Бомонта і засмучено відповів. «Звичайно, приємніше було б залишитися тут, але краще все ж таки піднятися з вами». «Але справді, це лише другий поверх. Ми чекатимемо у холі». «Ви навіть не знаєте, хлопці, як усе це починає гнобити мене», – повідомив Тед. «Наказ», – відповів Гаррісон або Харіман. Було абсолютно зрозуміло, що пригнічений стан Теда як втім і щасливий, для нього означатиме ще менше, ніж нуль. Так, сказав Тед, здаючись, наказ – це все. Він пішов першим до бічних дверей. Обидва охоронці йшли за Тедом на відстані 12 кроків, причому у своєму цивільному одязі вони виглядали навіть ще більш явними копами, ніж у звичайній уніформі. Таке було глибоке переконання великого письменника, що охоронявся. Після теплого і вологого зовнішнього повітря потоки, що кондиціонуються, обдали Теда прохолодою, і одразу його сорочка відчула, що по шкірі Теда побігли мурахи. Корпус, настільки сповнений шуму та руху під час академічного навчального року, з вересня по травень зараз справляв враження занедбаності цього суботнього дня на початку літа. У понеділок життя тут проявиться, можливо, не більше, ніж на третину по відношенню до повсякденної метушні в розпал навчання, проте корпус оживе. У понеділок відкриються тритижневі літні курси, але сьогодні Теду було особливо незручно за свою охорону в безлюдному місці. Тед подумав, що, можливо, на другому поверсі взагалі нікого не зустріне – що позбавить його необхідності давати пояснення своїм старим університетським друзям і колегам щодо тих нових двох, які не відставали від нього, де б тет не був. Другий поверх все ж таки не був абсолютно пустим. Але тут вдалося легко пройти випробування зустріччю. Роулі Делесепс пропливав маршрутом між загальною професорською і своєю робочою кімнатою у звичайній і улюбленій манері що означало, що вигляд у Роулі був точнісінько як у людини, що тільки не пропустило сильний удар у голову, який відбив у нього і пам'ять, і контроль за рухами ніг. Він ішов немов у півсні, натикаючись то на одну стіну, то на іншу, виготовляючи якісь хитромудрі петлі, розглядаючи всі вивіски, плакати, оголошення, стін газети, прикріплені на стінах і дверях кабінетів, і кімнат його вчених колег. Можливо, Роулі і прямував до себе. Так принаймні це виглядало. Але навряд чи хтось, хто навіть дуже добре знав Роулі Делесепса, зміг би за це поручитися. Живець гігантської трубки був щільно затиснутий у роті Роулі між його вставними щелепами. Ці щелепи були не настільки жовтими, як трубка, але дуже нагадували її своїм відтінком. Трубка була порожньою і перебувала в такому стані ще з кінця 1985 року коли лікар категорично заборонив Роулі курити через загрозу інфаркту. Він ніколи особливо й не любив курити, пояснював Роулі своїм вічливим голосом усім, хто цікавився його порожньою трубкою. Але, джентльмене, без цієї трубки в роті я не зможу зрозуміти, куди мені треба йти або що треба робити, навіть якщо мені і пощастить щасливо дістатися туди. Багато разів він справляв враження людини, яка не знає, де він знаходиться і чому. Те саме, що й зараз. Деякі люди, які знали Роулі цілі роки, раптом несподівано відкривали для себе, що він зовсім не такий розсіяний дурень, яким він завжди здавався. Але дехто так цього і не міг відкрити. «Хеллоу, Роулі!» – сказав Тед, вибираючи потрібні ключі. Роулі витріщився на нього, потім оглянув двох чоловіків ззаду Теда, відмів їх і переніс погляд на Теда ще раз. «Хеллоу, Тадеуш!» – відповів він. «Я й не знав, що ти ведеш якісь літні курси цього року». «Я – ні». «А тоді що ж привело тебе сюди в перший по-справжньому літній день?» «Перевірити деякі заявки на мій курс», – сказав Тед. «Я не протурчу тут довше, ніж мені потрібно, повір мені, старий». «Що ти зробив з рукою? Вона у тебе чорно-синя до зап'ястка». «Бачиш, яка штука», – сказав Тед у певному збентеженні. Вигадане їм пояснення змушувало Теде виглядати або п'яницею, або ідіотом, або й тим і іншим одночасно. Але все ж таки це пояснення приймали куди простіше і легше, ніж ту правду, яку він міг би повідомити. Тед навіть сам був глибоко здивований і розважений, відкривши, що поліція сприйняла його вигадки так легко, як і Роулі зараз. Не було жодного питання про те, як або чому Теду вдалося притиснути долоню дверима власного ватерклозето. Він інстинктивно вибрав саме ту потрібну історію, навіть перебуваючи майже в передсмертній агонії. Від нього чекали дивних вчинків. Це мало відповідати його вигляду. До певної міри Тед продовжив ту ж гру, яку він почав з інтерв'юером з журналу «Піпл» «Врятуй, господи, його душу» розповівши тому про літературне народження Джорджа Старка в Ладлоу замість справжнього місця – Касл-Рока, і про ті причини, з яких Старк користувався олівцями, а не друкарською машинкою. Йому навіть не довелося брехати для Ліс. Він зумів наполягти, щоб вона зберігала в таємниці, як все сталося насправді, і Ліс погодилася зробити це. Її єдиною умовою була обіцянка Теда, ніколи більше не намагатися знову вступати в контакт зі Старком. Він дав цю обіцянку досить охоче, хоч і знав, що не зможе її виконати. Тед навіть підозрював, що на рівні підсвідомості, і Ліс була впевнена в цьому, як і він. Роулі тепер розглядав Теда з цікавістю. — Двері клозету, — повторив він, — чудово. Ти, напевно, грав у хованки, чи то був екзотичний сексуальний обряд. Тед усміхнувся. «Я припинив усі свої сексуальні обряди близько 1981-го», сказав він. «За порадою лікаря. Насправді я просто не завжди уважно стежу за тим, чим займаюся. Це певною мірою якесь замішання». «Я розумію це», – заявив Роулі. І підморгнув. Це був дуже швидкий рух. Різке ляскання, однією повікою, але дуже чітко позначене. Чи не думав він надути Роулі? «Свині можуть і літати». Раптом нова думка прийшла Теду в голову. «Роулі, ти, як і раніше, ведеш семінар з народної міфології?» «Що, осені, відповів Роулі. «Ти хіба не читав навчальну програму нашого факультету? Та де уже?» «Легенди, сказання, свідчення, святі спасіння, відзнаки багатих і знаменитих». «Це так само популярно тепер, як і завжди. Чому ти питаєш?» Була універсальна відповідь на це питання – яку відкрив Тед, будучи письменником. На запитання, чому ти питаєш, найкраще відповідати невизначено та таємниче. «Ну, у мене з'явилася одна ідея для розповіді», – сказав Тед. «Я поки що тільки розробляю сюжет, але все має бути гаразд, я сподіваюся». «Що ж ти хочеш дізнатися? Чи мають горобці якесь значення в американських забобонах чи міфології? За твоєю інформацією». Піднята брова Роулі почала імітувати рельєф якоїсь віддаленої планети, напевно непридатної для існування. Він дивився на кінчик своєї знаменитої трубки. «Нічого, поки що не спадає на думку, Тадеоша, хоча... Мене дивує, невже тебе це справді може цікавити для твого оповідання?» «Свині можуть літати», – знову подумав тет і пояснив. «Ну, може ні, Роулі...» «Можливо, можливо, я і сам не зможу пояснити тобі причини свого інтересу в цьому поспіху». Очі Теда поглянули на двох його вірних сторожових псів, потім знову звернулися до Роулі. «Я зараз у великому цейтноті». Губи Роулі смикнулися в якійсь пародії на посмішку. «Я розумію, мені здається, горобці – такі звичайні птахи, занадто звичайні, щоб з ними пов'язувати забобони, на мою думку». І все ж таки, тепер, коли я думаю про це, тут є щось. Якщо тільки я не плутаю, це з жалобним козодоєм. Дозволь мені перевірити. Ти тут пробудеш скільки-небудь? Не більше півгодини, я боюся. Добре, можливо, я знайду щось у книзі Берінджера «Фольклор Америки». Насправді, це лише куховарська книга за бубонів, але вона тут може підійти. І я завжди можу тобі подзвонити. Так, ти завжди це можеш зробити. «Ти і Ліс зробили тоді чудову вечірку для Тома Керола», – повідомив Роулі. «Ви, звичайно, завжди організовуєте найкращі вечорниці. Твоя дружина надто чарівна, щоб бути просто дружиною та деуша. Їй би слід бути твоєю коханкою». «Дякую, я розумію». «Гонзо Том», – продовжував Роулі з ніжністю в голосі. «Як важко повірити, що наш старина Гонзо Том Керол причалив у сумну гавань пенсіонерів». «Я чув більше двадцяти років, як він розносив усі гупухи і порох у сусідньому мною кабінеті. Я вважаю, що його наступник буде набагато тихіше, або хоча б більш обережний у виразах». Тед засміявся. Вільгельміна теж дуже веселилася, вів далі Роулі. Його очі прямо таки закотилися від почуттів, що нахлинули. Роулі чудово знав, як ставилися до його Біллі, Тед та Ліс. «Так, було чудово, заявив Тед. Він знаходив саме поєднання слів Біллі Беркс і веселість взаємовиключними. Але оскільки вона і Роулі утворили ту незламну основу алібі, на якій лежало його відносне благополуччя, Тед припустив, що має бути просто щасливим, що Біллі тоді відвідала вечірку. «Горобці та їхне місце у потайбічному світі, так, справді», Роулі кивнув двом полісменам позаду Теда. «Доброго дня, джентльмени!» Він обігнув їх і продовжив ходу до своєї кімнати з дещо яскравішою вираженою цілеспрямованістю. Не набагато більшою, але все ж таки. Тед глянув у слід Роулі збентежений. «Що це було?» – спитав Гаррісон або Харіман. Делесеп спромимрив Тед, головний граматик та аматор-фольклорист. «Виглядає немов малий, якому потрібна карта, щоб знайти свій будинок» сказав інший охоронець. Тед підійшов до своїх дверей і відчинив їх. «Він моторніший, ніж здається», – сказав Бумонт, заходячи до кімнати. Тед не був упевнений, що Гаррісон або Харіман піде за ним з однією рукою на поготові в кишені його спортивного плаща, доки не ввімкнув верхні лампи. Тед відчув на мить запізнілий страх, але його кімната була порожня, звичайно, Порожня і настільки чиста, як це може бути тільки після закінчення всього навчального гармитеру. З невідомої йому причини Тед відчув раптову хвилю, хвилю туги по дому. Порожнечі та втрат суміш почуттів, що нагадують глибокий і несподіваний смуток. Це нагадувало сон. Це було так, ніби він прийшов сюди сказати прощавай. «Перестань бути настільки збіса дурним», – наказав Тед самому собі а інша частина його свідомості тихо помітила. «Ти перейшов крайню межу, тет, Я вже за нею. І я думаю, що ти зробив дуже велику помилку, не спробувавши хоча б спробувати те, що хотів цей чоловік від тебе. Короткочасне полегшення все ж таки краще, ніж ніяке. Якщо вам хочеться кави, то ви можете взяти чашки у професорський», сказав тет. «Кавник повний, якщо я не помиляюся в роулі». «Де це?» Запитав партнер Гаррісона або Харімана з другого боку коридору через дві двері, відповів тет, відкриваючи теку із заявками. Він повернувся до них і подарував їм вельми фальшиву посмішку. Я гадаю, ви почуєте, якщо я закричу. Тільки справді зробіть це, якщо щось не так сказав Гаррісон або Харіман. Обов'язково. Я б міг послати туди Манчестера за цією кавою, продовжував Гаррісон або Харіман. «Але в мене таке відчуття, що вам хочеться трохи побути на самоті». «Ну так, ви це точно помітили». «Це чудово, містер Боман, сказав старший охоронець. Він глянув на Теда серйозно, і Тед раптом згадав, що прізвище цього хлопця – Харрісон. Таке, як у екс-бітла. Нерозумно було забути її. Ви просто хочете згадати людей у Нью-Йорку, які загинули від зайвої дози усамітнення. «Чи так?» Я думав, що Філіс Майер, старі коулі померли в компанії полісменів. Тет подумав, чи це не сказати вголос, але не став цього робити. Ці хлопці, зрештою, лише намагалися як слід виконувати свою роботу. «Все гаразд, патрульний Харрісон, відповів тет. Будівля така тиха сьогодні, що кроки будь-якого чоловіка викликатимуть сильну луну. Окей, ми будемо там за холом у цьому, як ви його називаєте. Факультет сказала Точно. Вони пішли.